Розділ третій. Ми з Льюїсом Бріксом роздивлялися один одного над залишками вечері широким столом, де ті стояли. Його документи інформували. Брікс – агент Центрального розвіддепартаменту землі. Він нагадував голену мавпу. У зморшках, мершавий, весь час допитливо витріщався, мабуть, перед пенсійного віку. Рекомендуючись, Брікс трішечки заїкався. Але вечері його ніби розслабили, тож розмова пішла вільніше. Дуже смачно було, містере Сендро, А тепер, якщо ви не проти, обговорімо справу, що мене сюди привела. То ходімо нагору, там можна, і говорячи, і повітрям подихати. Ми встали за столу, узявши напої, і я відвів гостя до ліфта. За п'ять секунд ліфт довіз нас у даховий сад. Я кивнув на два шезлонги під каштаном. Присядемо тут?» Брік спогодився, сів. Із присмарку війнуло прохолодою. Ми не дихнули на повні легені. Вражає, визнав гість, роззираючись на садові тіні. Ви собі, бачу, у примхах не відмовляєте. Конкретна примха, де ми розмістилися, спроєктована так, щоб це місце практично не можна було запиленгувати з повітря. А такого мені, на думку, і не спало. я простяг сигару, він не схотів. Тож я закурив сам і спитав, отже, чого ви від мене бажаєте? Чи не погодитися полетіти зі мною на землю і поговорити з моїм шефом? Ні, я вже з десяток разів це писав у десятку листів. Земля мені діє на нерви, від неї теперішній око сіпається. Тому-то я і живу тут. Земля перенаселена, бюрократична, нездорова. Страждаю від стількох масових психозів, що їх і не покласифікуєш. Хай би що мав сказати ваш шеф, ви можете це переказати. Я дам вам відповідь, а ви її шефові передасте Не мій рівень, а таке треба принаймні начальника відділу. От біда. А хочете я власним коштом звідси шифровану кур'єрограму відправлю? Відповідь нам за дорого стане. Знаєте, які обмежений у ЦРД-бюджет? Господи, тоді я і відповідь оплачу. На все готовий, аби ви перестали мене завалювати тим, що чомусь досі звуть наземною поштою. «Боже, ні!» – у його голосі почулися надкапаніки. «Так не робили ніколи. Ніхто навіть не знає, як це оформити документально. Щоб це з'ясувати, піде захмарна на кількість людини на годин». «Я подумки тебе оплакую, матінку земли. Тебе і ті дива, на тобі колись створено. Уряд народжується, процвітає». Сильний у власному націоналізмі, великий у власних кордонах. Тоді настає доба тужавіння, поділу праці, так-так, керівних верств, ланцюжків, підпорядкування. Про це ще Макс Вебер казав. Він бачив бюрократію проявом необхідної еволюції всіх інститутів. Він бачив, що буде добра вона. Він бачив, що вона необхідна і добра. Може, вона і необхідна. Поставте тут кому і додайте – Кай Бог мило, а потім знак оклику. Бо в історії всіх бюрократій приходить час, коли вони без варіантів змушені передівати свої такі функції. Гляньте лише, що за подія в бідному кавці занепад австро-угорської махини, а голові російської звів їх в бідах і стрикляти розуму. А ось тепер я дивився на чоловіка, що вижив у ще незбагненнішому механізмі і дотяг майже до старості. Для мене це означало інтелект трохи нижче середнього. Інвалід в емоційному плані, непевний чи моральний, або мазохіст із залізною волею. Бо ж ці безстативі машини, з'єднавши найгірші риси батьківського образу, і материнського, сабто і безпеку лона, і авторитет усезнавця-лідера, завжди притягають нікчем. І ось тому, матінко земли, я подумки тебе оплакую – у цю мить грандіозної процесії під назвою «Час». Йдуть собі клоуни, і вся публіка знає, що десь усередині їхні серця розбиті. «Тоді кажіть, що хочете, і я відповім вам зараз». Брікс сунув руку внутрішню кишеню і вийняв запечатаний конверт із кількома грифами-штампами. Я на них і не глянув, навіть узявши конверта в руки. «На випадок, якщо ви відмовитеся летіти зі мною на землю, не проінструктовано передати вам це. Не якби я погодився, що ви з конвертом зробили? Шефові повернув би. Щоб він сам його мені вручив? Цілком можливо. Розірвавши конверта, я витяг однісінький еркуш паперу. Підніс до очей, примружився у тьмяному світлі, список із шести імен. Читавши їх, я силкувався тримати міміку під контролем. Це все були імена людей, що їх я колись любив або ненавидів, і на кожне десь лежав пожевтілий некролог. Крім того, усі ці особи виразно фігурували на деяких фотографіях, що їх мені нещодавно випало споглядати. Пустивши дим, я знову склав список удвоє, сунув його у конверт і кинув на столик між нами. «І «Що воно означає?» – спитав я, трохи помовчавши всі вони потенційно живі. Прошу невідкладно знищити цей перелік». «Гаразд. А чому це вони потенційно живі?» «Бо їхні відновлені стрічки викрадено». «Як? Нам невідомо». «Навіщо? Цього ми теж не знаємо. І ви звернулися до мене, бо, бо ви єдина сполучна ламка, що і нам вдалося знайти. Ви знали їх усіх. Добре знали». Перша реакція – недовіра, але я притлумав її, не сказавши нічого. Відновлені стрічки – єдина у світі річ, що я завжди вважав недоторканою, недосяжною протягом усіх 30 днів їхнього існування. А потім вони зникають назавжди. Якось я і сам намагався дістатися до стрічок, безрезультатно – вартові не підкупні, а сховища непроникні. І це якоюсь мірою – Ще одна із причин, чому у мене більше на Землю не дуже той тягне. Щось не горює бажанням носити спогадо реєстратор, хай навіть і тимчасово. Уродженим землянам їх імплантують в попологах, і поки особа лишається на планеті, позбутися реєстратора забороняє закон. Якщо хтось на Землю перебирається жити, теж мусить пройти імплантацію. І навіть кожен відвідувач має тягати той реєстратор протягом перебування. Ці пристрої моніторять електромагнітну матрицю нервової системи. Вони реєструють мінливі узори людської істоти, унікальні, як відбитки пальців. Єдина функція реєстратора – передати останній узір, передсмертний. Смерть, мов би, спускає гачок, за кулю править душа, а за миту машина. Величезна машина, що пише передані покази на мініатюрну, в долоні поміститься стрічку – Усе, чим людина колись була, чи сподівалася стати, тепер важить грамів із 30, а за місяць ту стрічку знищують і по всьому. Однак у кількох засекречених випадках за останнє століття траплялося по-іншому. Навіщо вона взагалі, уся ця химерна та дорога система? Деякі індивіди, нагло вмираючи на планеті Земля, у важливий момент свого непересічного життя, покидають нашу долину плачу Разом з інформацією, що критично важлива для економічних, технологічних, національних інтересів землян. Мета реєстрації спогадів – відновлювати такі дані. Але навіть могутня машина не досить чутлива, щоб витягти цю інформацію з запису матриці. Тому десь у сховищі є тканинна культура кожного носія реєстратора – заморожена. Ця культура пов'язана зі стрічкою і зберігається 30 днів по смерті. І культуру, і стрічку, звичайно, знищують разом. Якщо знадобиться віднова, з культури ростять новісіньке тіло. У БПВ-баках прискореного вирощування, точнісіньку копію вмерлого тіла, от тільки мозок, чиста сторінка. Відтак на сторінку наносять записану матрицю, тож відновлені мають ті самі спогади та думки, що й першотвір у смертну хвилину. Ось тоді він не може надати ту інформацію, що її Світовий Конгрес одностайно визнав доволі цінною для віднови. Ну вся ця система під залізобетонною вартою міститься у фортеці площею 40 акрів у Деласі. Ви вважаєте, що стрічки викривдя? Брік споклав ногу на ногу, прибрав ногу з ноги відвернувся. Но ви ж не будете заперечувати, що є тут закономірність, і якийсь зв'язок із вами. Так, але я цього не коїв. Ви ж не будете заперечувати, що колись були звинувачені в спробі дати хабар урядовцю за стрічку вашої першої дружини Кетрін. Ця інформація є у публічному доступі, тож заперечити я не можу. Але звинувачення знято. Це правда, бо ви могли собі дозволити чимало поганого піару і добрих адвокатів. І хай там як, стрічку отримати вам не вдалося. Однак пізніше... Їх хтось таки викрав, і лише за роки ми виявили, що запис суперечи регламенту не знищено. Ніяк не виходило це пов'язати з вами. Не мали ми змоги й отримати юрисдикцію там, де ви на той час проживали. Та інших способів до вас дістатися теж не було. Ну, я ж усміхнувся, почувши притиск на слові «дістатися». Маю власну розвинуту службу безпеки. І що, по-вашому, я зробив би зі стрічки, якби її отримав? «Ви, містер Сенду, чоловік заможний. Один з небагатьох, кому по грошах відтворити технічну інфраструктуру, необхідну для віднови. А ваша підготовка?» «Визнаю, такий намір я мав. На жаль, не дістався до стрічки, не було і спроби». «Тоді як ви поясните все інше? Дальші крадіжки, скоєні протягом кількох століть, ішлося завжди про ваших друзів або ворогів». Я не мушу пояснювати, бо вам ні про що звітувати не зобов'язаний. Але дещо скажу, то не моя робота. Стрічок я не мав і не маю. Досі навіть не знав, що їх викрали. Але, боже мій, це ті шестеро. Припустімо хоча б тимчасово, що ви кажете правду. Чи можете дати нам якісь зачіпки щодо того, хто міг би бути в цих людях аж так зацікавлений, щоб удатися до подібних крайнощів? Не можу. Відрізав я, побачивши подумки острів мертвих і розуміючи мушу це з'ясувати. Здається, варто підкреслити ми не закриємо справу, аж доки доля стрічок вирішиться задовільно для нас. Зрозуміло. А не підкажете, скільки у вас незакритих справ стане на даний момент? Кількість не має значення. Йдеться про принцип, ми ніколи не здаємося. Ну, просто я чув, нібито їх чимало. І нібито деякі з них уже встигли запліснявити. Отже, ви не хочете співпрацювати. Хотіти, може, і хочу, не можу. Не маю для вас нічого. І на землю зі мною не полетите. Щоб іще раз почути те саме від вашого шефа. Ні, дякую. Перекажіть мої вибачення. Перекажіть, як би міг, допоміг би. Але нічого корисного мені навіть на думку не спадає. Ну, нехай. Тоді мені, мабуть, пора. «Дякую за вечерю!» Брікс підвівся. «Може, переночуєте?» – запросив я. «Виспитись у зручному ліжку, перш ніж відчалювати». Він похитав головою. «Дякую, то не можу. Я ж у відрядженні. Щоб отримати добові, мушу відзвітувати за кожну робочу годину». «А як рахуються добові, поки ви у підпросторі?» «Все складно». Тож я став чекати на поштаря. Він велика факсимільна машина, що приймає передані на безтурботно повідомлення, перетворює їх на букви і передає діловоду секретарю. АДС їх сортує і кидає мені в кошик. Чекаючи, я готувався відвідати Ілірію. Від Бріксей на крок не відходив, провів його до судна, простежив, як він покидає мою планетарну систему. Можливо, ще колись доведеться цього добродія чи його шефа. Побачити, якщо я таке з'ясую, що сталося, і повернуся додому. Очевидно було, хай би хто піджидав мене на Іллірі, це все він затіяв ради того, щоб мені влаштувати вечірку. Тому мої приготування головно полягали в озброєні. Добираючи найпридатніші з менших зразків мого смертоносного арсеналу, я трохи думав і про віднову. Брікс, звісно, мав рацію. Щоб відтворити ту далеську дороженну відновну апаратуру, потрібно бути багатим. Обійшлося б і без наукових дослідів, адже деякі з технологій досі під грифом «таємно». Хто з конкурентів може за цим стояти? Дуглас? Ні, він то мене ненавидить, але я на ці труднощі не пішов би і навіть би і вирішив покінчити зі мною. Крельсон? Йому лиш з дай, але я не глядав за ним так ретельно, що певен був, він не спроможний на щось аж таке масштабне. Княгиня Кволь-Ригелійська? Ну, вже майже маразматичка. Її бізнес-імперію порядкують дочки. Вони б не дозволили мемці такої коштовної помсти, я знав це напевно. Хто ж тоді? Порився у власних архівах, записів про недавні транзакції не знайшов. Тож я відправив кур'єрограму в центральний реєстраційний відділ відповідного Озоряного району. Але не встиг дочекатися даних, як прийшла відповідь Марліна на мій лист із дріскола. Негайно лети на мегапею і більше нічого. Без кучерявих формальностей, властивих поянському стилю. Лише це однісіньке прямолінійне речення. Лит мотив терміновості. Або Марлінові гірше, ніж він підозрював, або мій запит улучив у щось величеньке. Настроївши переадресацію відповіді від ЦРВ у я вилетів.